الموضوع حديث موضوع 62 اذا سبب ثوان في الراوي هو الكذب كل جې سبب د عيب راوي کې هغه دروغ جوړول وي پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحدیثه یشما المذوع نده دې حدیث ته موضوع وایي طفي انبري درو اجر کړی تعریف د دې سده لغه تن موضوع اسم مفعول لید من وضع شی یعنی حتوه یوشه د خپل مرتبه نه کته کول غرسول سمی بذالکا لئن حتوات رتبته و یمسماک ریشو پدی دواجه د کتا والد رتبه ده دینا استلَاحاً حدیثی موضوع ستوی هو الکذب المختلکو المصنوع المنصوب الی رسول الله صلی الله علیه و سلم استلَاحی تعریف شده دروغ چې د زانه دی جوړ کړی دی انسبت دی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته رتبا و مرتبت دی حدیث سره و شر الهادیث الزعیفا دا شر دی پا حدیث الزعیفاو کی و اقبا هو هاو دیر کبیحترین دی و بعض علماء عدوه کسما مستقلا بعض علماء دا شمیری و مستقل کسر و نوعا من انواع الهدیث الزعیفا دا وی دا یاو نو ادا نوای حدیثی ضعیفو نند دا غوبد زانه دروغ دی حکم روایتی اچ در لططم د چدا موجود بی انت خلق لپ منبر و اجماع العلماء علی انه لا تحل روايته دی احدن دا علماء او اجماع د چی حلال ندی روایت د حدیثی موضوعی او تن تا مه حالله چېغته حال معلوموي ماننکان په هره معنا کې چېوي الله معې ووضع مګر ددي د موضوادي بیان به کې ک بیانې کې و ب داې درلووي خو د ه د د درغونه چا په پهې غمبر جوړ کې لهیې ممسلم من د وجه د هی د دا اللہ و من حد سعنی بی حدیثی چا چه بیانو کو زمان دیو حدیثی را انهو کذ بن او دے پویگی چه دا دروغ دیو بیم خلکو لوی ادا ورطنوی چه دا دروغو موزو دیو فهو احد الكاذبین یا کاذبین دوارا سیغی علماء دا یو دا دروغ جنو نده یا احد الكاذبین چی شی نو یو خواغه درو جنو چې دې جوړ کړي او یو دې دې چې دې بیان نه کې تسنیه سی دی و جنو باندې مونږ دی التشو مونږ به چې باندې موضوع حدیث ذکر کړی په لور غوړای نو باندې تبلیغیان او تعلیم کې موږ د قصته بیاغه حدیث وې اوسه په پرواز اوس به ځوان دي به کتاب کوته نه به مخلښول مې دا پرځه قیامت به مو تماشه موږ دلولاک حدیثوی چې موجود دی دغه مجلس تعلیم کور یو بل نی چې دا حدیث وایي څه پوښوي په خبره وای او سمغه ژوند دی دې شخص مخالفت زموږ کړه اعلان کې صدرای په سره یم موږ در تاسو دلتهمره کوې د تبلیغ مخالف نه اگر راځو زه نه زلاړم تمرا سره وې کړه دا یو کښوی چې ویناستو یې نو بلیته ویوی که نشه دا در وی که نشه دا رکاوطه مونگ لا تاپ موچه وی قرآن لالا رکاوطه ادا مونگ در رسولنه پا خواهنه دا سی الحمدللله سی و ای خبری نشتا سی و آیدنه نمو چا سرکار لدنه نو تا سی پاکی در دین دشمنام گرشتا چیزا مونگ در قصده به موضوع حدیث بیانو او دا را شزا او د پیغمبر په جبه په یو په دروغجنو کې د امرال طرق الوزوعين فی سیاغهل حدیث ترکی د دې ځان نه جوړونکو د حدیثو په جوړولو د حدیثو کې وَيْلٌ لِلْوَزَّاعِينَ فِي صِيَاغَةِ الْهَدِيثِ طَرِيقَانِ دزان نشي دا حديث جوړاینو پدې جوړولو کې دوه طریقي دي ایم ما یُن شِ وَالْكَلَامَ مِنْ عِنْدِهِ یا خد دا زانې جوړون کې خبره دا زانې جوړه کی اثم یَزَأُلُهُ اِسْنَادًا بیا غیر دزان سند جوړ کی جوڑ. و ير ویه سندې بوله د ځان حج ان د ځانه جوړه کا وای یا خذا کلامن یا راوی کلام د بعض حکما او هه د حکمت خبري چاکړي دو خيار تیا یاد غیرو و يضع له اسنادا او غیر سره جوړ کی او غیر سند سره جوړ زياره القبور وكفاره الذنوب ها وذا ذاك الفاظ عارفه كيف يعرف الحديث الموضوع سرانغي بپید پی چندی حدیث موضوع يعرف الحديث الموضوع من دون النظر في پیژن د شهادت سماوزو کات د سوچ فکر نه نا پیسنات د دي کی بی امور په کارون کارونو منها یو دغینه دا داده اقرار الوادعی اقرارو کی داده ځان نه جوړون کې بل وضع پر ځان نه جوړولو سره ک اقرار یاب عثمانو ابن ابي مريم لکه اقرار کړو ابي عثمانو ابن ابي مريم به نو ودا حدیث فضائل سور القرأن چې د ځان جوړ کړی حدیث د فضائل او د سور او د قرآن سورته سورته ان ابن عباس سندي ور جوړ کړی دی حدیث د فضیلت آیات د سورته د فضیلت دی د فضیلت دی دیو جن دي کی وډر سوچ کوی الله علما ک چې درس کوی نو د فضائل السوره او د فضائل القران بارہ کې په احادیث وګ ډیر چاڼ بین کوی او دا ام را ناچه دیل می حدیث کم علم نه وی تفسیری روایتونو لڑی ریتے باہر نی سب پوشوئے پا مگر آغا مفسرین چی پزان لازمہ کری چی مون با حدیث سیحہ ذکر کرو لکہ امام ابن کسیر او در دنب یا بازی پا تیری ابن کسیر کم بازی روایت زوئی فشتا نا عمدت تفسیر کی لکھو تا صدح احمد شاکر سے امنو مواؤ ری دا د در خپل زمانه لوی محدثو نو د دا ذکر د د دینه ترخیص کړي د سلف او اقوال کوم بعضی ضعیف خلقو زمکړي اوس چې به جونګي استاد مولا تفسیر پیدا کونه پیدا کړو سانور چې د رسول جده کی تفسیر لیکلې چې د سلف او نصيعه ها اسا ادي تر سرا د قران کم تفسیر راغله ذکر ځنی وخ ابن عباس سے ذکر کای خو مخ کی سند ضعیف شي څه پوښي په خبره ذسانت مستقل فن لکه علامه ابن جرير رحم الله روايات د سلفو پسننت سره ذکر کړي دایې کې بیا لټول چې دا صنعت صحیده او که صحیده ده ناغه دا جامی استاد دا کار کړي چې د سلفو نه په اسانۍ دي صحیح سره کم تفسیر ده هغه جدا راځه وکړي او د رات خدمت کی اداره په نوم زموږ د خو یو هدف ورسې ختم شي خیکل کوردا سکی چې یو عالم کتاب لیکل نورستو په نور عالمان او خلوی له مواله اعتراضو نو کی ناغید علما او ماهرینو یو کمیټي را جبا کی تاسوب دي کتابو لیکي په دې شرحه د حدیث دی فلانی عالم دا اعتراضو نکړي تاسو ګورې جانبینو له حق څخه حکم پله ده دا یوه کتاب ولیکلې شي سپوښوي په خبره او هغه داسې چې هغه د فن ماهرين وي شتا شو غوړی چې دا معترض به جانب حق ده هغه پچای ته راشي وي دی به جانب حق ده دا یو طریقه شو د دې د پیژندلو ادوې مدادا او ما یا تنزل منزله اقراره اے دا سی ویचारा ناظریږي راز زيد ناظری دو د خاط د څه لکه د چی اقرار وکا یو حدیثان شیخ اے دیو شیخ نه حدیث بعنیفه یوش فیاس عن مولده ایفا یوسعلو ان مولیدی دن دا آغا دا دا تاریخ تا پوسو شی فیزکرو تاریخن نو دیو دا سی تاریخ ذکر کی تکونو وفات ذالک شی قبل مولیدی هی هوا دا وفات تاریخی دا پیدایش نمخ کی پوشش ولا يرفض ذلك الحديث لا انده دا حدیث بل پی یعنی بد دے پی جنی یا قرینه د پراوی کی مصر ان يكون الراوی رافذیا رافیزی د شیعه ده او حدیث په فضائل اهل بیتو کی ضمانه جوړ کړي نو ګور در رافیذو اکثر خبرې مسی وی والله محمد سنجان جان سن صلی الله علیه و فرمایل یاګه کما ډالدا شي هغه پاسولو کې پځته د پاسه درو hội سپوږې په خبره باندې اده شی هغه ده بس د ځانه سره خبرې جوړې کړې ديني جوړ کړې هغه له سندونه جوړ کړې یا قرینوي په مرو کې پرې واد کړی شی و کې مشروکون الحدیث حدیث داسې رقیق کلفز الفاظ الفاظ رقیق دي مخالف ده للحش ده هواس یا مخالف دې د لشریه القرأن صراحتن د قرأن شریف مخالفت کوي نو حدیث خود قرأن شریف شرحه ده اجدې مخالف ده نو دا دې نه خد چې د ځانه جوړ کړي وصلی الله تعالی ختم